חוץ ממני, איך קוראים לך? נטע. נטע. אז הכל טוב, הכל בסדר? אז ככה, אנחנו בניגוד לכמה הרבה פעמים האחרונות, אומרת, אז אני הרשיתי לעצמי לדבר קצת יותר. כמובן, כולם מוזמנים לשאול שאלות, אבל... יש נושא עכשיו כאילו, שאני מבין, עכשיו, פעם הקודמת והפעם. אז ככה אנחנו מדברים בעצם על התהליך של ההכרה, לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית. ויש משהו שנקרא חמשת הסקנדות, או חמשת הרכיבים, המצרפים. או חמשת המצרפים, או The Five Egregates, או The Five Heaps, שזה כל הדברים האלה אומרים שגם כל אחד מהם, מהחמישה האלה, הוא לא ממש משהו מובחן, אלא הוא אוסף של רגעים עם אופי מסוים. <coughs> ואני אתן את החמישה ואז נלך אחד-אחד, שלושה כבר עשינו, אז נעבור עליהם מהר. אז החמישה הראשון זה הצורה, גוף, השני זה התחושה או הערכה, השלישי זה התפיסה או המשגה, הרביעי זה התניות או נטיות, והאחרון זה משהו בין הכרה לפעולה. מה שאני אומר עכשיו בטח לא אומר הרבה, אבל הראשון זה ברור, הראשון זה חומר ממש, זאת אומרת ההתחלה של תפיסה זה בעצם, לפי הבודהיזם יש שלושה אלמנטים בתפיסה, בהתחלה יש את מה שנתפס, יש את מה שתופס ויש את התפיסה, זאת אומרת יש לנו חוש ראייה ויש אובייקט עם חוש הראייה פוגש את האובייקט, אז יש ראייה. פשוט, פה אין, אין, אין, זה לא נורא מסובך. רק נדגיש שבבודהיזם יש שישה חושים, לא רק חמישת החושים, חמשת החושים שאנחנו מכירים. גם מחשבה זה חוש. זאת אומרת, הם טוענים ש... כשעולה מחשבה, היא נתפסת על ידי משהו. על ידי החוש שהוא חוש המחשבה כאילו, כמו שאנחנו רואים בעזרת חוש הראייה ושומעים בעזרת חוש השמיעה, אנחנו נהיים מודעים למחשבה בזכות חוש המחשבה כאילו. עכשיו, מה שחשוב להבין זה שמצד שני כל הדברים האלה שנתפסים, כולם כאחד, הם כולם נקראים ארייזינגס בעצם, הם דברים שעולים בפנינו ומי שתופס אותם בסוף זה היה קרה. זאת אומרת אחרי שחוש הראייה פגש את האובייקט זה מגיע בעצם ככה כבר ביחד אל, ה, אל המודעות שלנו, אלא נגיד אל ה-witnessing awareness אז החלק הזה הוא חלק שפשוט אלא שמה שאנחנו צריכים לזכור שמה שזה, שקורה לנו זה שאם אנחנו, אנחנו בעצם מחלקים את העולם לאובייקטים וזה מה שחשוב וזה גם מה שעושה לנו צרות אבל אנחנו מחלקים את העולם לאובייקטים אנחנו תופסים אובייקט אחד בתור אובייקט מרכזי ונגיד ואז כל היתר הוא, הוא רקע שלו והחלוקה הזאת בין הדבר והרקע שלו זה חלוקה בעצם שאנחנו עושים היא לא נמצאת בתוך המציאות. ואם תחשבו על זה, למשל, שבאמת פיזית, יש לנו, נגיד, נדבר על חוש הראייה, יש לנו בעצם רשתית, ואם אני עכשיו מסתכל על השולחן, הרשתית מלאה בכל מיני פיקסלים, בכל מיני צבעים, בכל מיני כתמים. איך לחלק אותם, זה אני מחלק אותם. זאת אומרת, תארו לעצמכם שיש לכם ביד תמונה. תמונה של השולחן הזה, יש לכם ביד, אתם מחזיקים. על התמונה, בתור תמונה, היא לא מחולקת מראש לחלקים. אנחנו מחלקים אותה בעצם בהתאם לידע שלנו. ו... למשל, בוא נגיד, תן דוגמה. שפה, אני מסתכל כאילו מה, מהנקודה שלי, אתם תעשו, תראו, פה בצד הזה יש כאילו חתיכת שולחן, ובצד הזה יש עוד חתיכת שולחן. עכשיו, הם לא מחוברים מבחינת הראייה שלי, כי אין ביניהם גבול, מש... אין להם משהו משותף. באמצע יש ספר שמחלק אותם לשניים. למרות זאת, אני חושב שזה וזה, זה אותו אחד. מעניין, נכון? אבל זה בראש שלי. אני... נגיד, יש פה ספר אחד, ושם יש עיתון, ואני משום מה לא מחבר אותם. אני יכול לחבר אותם, אבל אני לא מחבר אותם. יש פה כוס ויש פה עוד כוס. אם אני רוצה, אני מחבר אותם, ואני אומר, יש פה כוסות. אם אני רוצה, אני לא מחבר אותם, אני אומר, יש כוס ויש כוס, והן לא קשורות. בקיצור, חלוקה של העולם לאובייקטים, מה שחשוב להבין, זה עבודה שלנו. עוד דבר שחשוב מאוד להבין, שיהיה לו חשיבות גדולה מאוד בהמשך, זה שבעצם זה שאני יוצר אובייקט, אני יוצר גם סובייקט. זאת אומרת, ברגע שאני אומר פה יש משהו שהוא אובייקט ויש לו קיום כשלעצמו, וזה אני גם יוצר שיש פה סובייקט שתופס את האובייקט הזה. כי אם אני לא הייתי מפרק את המציאות לאובייקטים, אז גם בעצם לא היה אני. זה מסובך, אני יודע, אנחנו נטפל באני בצורה נפרדת, וחשוב להבין שזה, שזה מפה. עכשיו, למה, רק במילה אחת, למה זה נוצר כל הדברים, למה נוצרו כל הדברים האלה? או שזה נוצר רבולוציונית כשהאדם יצא מהג'ונגל והגיע לסוואנה והיה צריך להילחם בכל מיני אויבים שהיה להם כוח יותר גדול ממנו הוא התחיל לפתח אה, אה, איזושהי חשיבה, באופן כללי חשיבה, תוצאה של החשיבה התוצאה הישירה של החשיבה זה שאנחנו בעצם חיים בעולם של מילים, ועולם של מילים גורר איתו עולם של אובייקטים. מי חיה רואה בסוואנה? כן. אם אריה רואה כן. אי... אייל, כן. אז הוא לא מחלק את זה למילים, בשבילו זה אוכל, כן? אז זה בלי מילים, אבל עדיין הוא רואה אובייקט. הוא... כן. א', אני לא הייתי אף פעם אריה עדיין, כן. אז אני לא יודע בדיוק מה הוא חושב, ו... אני אתן לך דוגמה למשל, שאת יכולה ללכת ברחוב ולהריח איזשהו ריח. הריח הוא לא מוגדר, אבל את יודעת שיש פה איזשהו ריח, בסדר. לא כל דבר שאנחנו חשים, אנחנו הופכים אותו לאובייקט מובחן. יש כל מיני דרגות של, של הבחנה. עכשיו, יכול להיות שהאריה שור משהו זז, הוא קופץ. גם אם יהיה שם, אני תאיש מקרטון, אולי הוא גם יקפוץ. כי ככה הוא מתוכנת. אני לא בטוח שאריה אומר לעצמו, אהה, לא, הוא לא בנטילופה, הוא אומר אוכל. אני לא בטוח אפילו שהוא אומר אוכל. הוא לא אומר. הוא לא חושב. הוא חושב? אתה חושב שאריה חושב? אולי, אני לא יודע, אני עוד לא הייתי אריה. יש לו אסטרטגיה, נעביר את האסטרטגיה לשאר הלוויות שיעשו ככה. אני לא כל כך פתוח. לא רואים את טבע. בסרטי טבע מתכננים אותם. אתם יודעים מה? כן. רגע, רגע, תעזבו רגע, בסדר. כן, זה לא מעניין את הדיון. כן, נגיד, נגיד שלגבי אריה זה נכון, לגבי המבה זה קצת פחות נכון. אז אה, אריה נמצא איפשהו על הרצף בינינו ובין אמבה. אני מדבר עכשיו על בני אדם, אני חושב שזה מה שחשוב. אנחנו חיים בעולם של מילים, אנחנו עושים, אה, אילן, okay. אנחנו עושים, אה, אה, אה, פועלים כאילו שהדברים הם כולם, הם אובייקטיים. אנחנו עוד הרבה יותר גרוע מזה, יש לנו גם דברים מופשטים ויש לנו כל מיני... זאת אומרת, אבל כרגע מה שאני זה על התפקיד שזה בתפיסה ואנחנו צריכים להיות ראשית כל בקשר עם איזשהו אובייקט ומה שחשוב זה שאנחנו יוצרים את האובייקטים בעצם. זה... זה נשמע בהתחלה כאילו קצת, קצת דמיוני אבל אתם תראו שהחלוקה היא בידינו אני אתן עוד דוגמה נגיד שהיא קצת פחות נגיד את רואה רכבת אז אני שואל אותך זה רכבת או שזה קטר ושישה קרונות? אין לזה תשובה אמיתית כן? זה לא... <laughs> זה, <laughs> זה לא רכבת ולא קטר עם שישה קרונות, זה הדבר הזה, נגיד, ואת יכולה לקרוא לו איך שאת רוצה. אם את צריכה לנסוע, אז את עולה לרכבת, אם את זה שיושב ורושם כמה קטרים עברו, כמה זה, אז את תכתבי קרונות, נגיד. עכשיו את יכולה גם להגיד, מה זה הרכבת, היא לא סתם, יש לה גם מסילה, זה גם כן חלק מהזה, אני כן מפרידה אותו, לא מפרידה אותה, הרכבת יצאה מתל אביב, הגיעה לחיפה, זו אותה רכבת, זו לא אותה רכבת, ביחד עם המסילה, בלי המסילה, בקיצור, למרות שזה לא נראה ככה, ואנחנו לא נותנים לזה, לא מקדישים לזה הרבה מחשבה, אנחנו מפרקים את העולם איך ש, אני אפילו לא אגיד איך שאנחנו רוצים, אלא איך שאנחנו רגילים. כשאנחנו רואים את זה, זה נהיה פחות אוטומטי, ואנחנו הרבה יותר מודעים. עכשיו שוב, אני רוצה להגיד משהו, שהטענה היא שאנחנו יכולים לראות את העולם גם לפני פעולת ההפרדה. וזה מה שנקרא בכל הזה, להתמזג עם הטבע, לראות, להיות, כל הדברים האלה. אפשר. ועוד מעט אנחנו נראה איך, איך בעצם אה, אה, מגיעים לזה. שאלה אגב, יש הפרדה עוד דרדינה? כי אני יכול לספר את יכול לספר את כן. ומספר את אני יכול בפעם תיאורטית ליצור לי כאילו אין סוף כמעט אה, קומבינציות של... נכון, שזה, כן, קיימות, כן. של קיימות, כן. כל עוד שלא נתתי ערך לקומבינציה כזאת או אחרת, ראיתי בתור... את פוטנציאל של אפשרות, ללא שום היאחזות, וללא כן. שום שיקול, כן. כאילו יש איזה שלב, שלב יותר עדין. לא, לא, לא, זה השלב הזה, כי השלב הבא, זה השלב של אבד הנאה, שמה שנקרא פילינג טון. שבו אנחנו נותנים ערך חיובי או שלילי <חל> או ניטרלי <חל> לדבר. עכשיו, השלב שבו לפני שנתי וזה ערך חיובי או שלילי, הוא עדיין שלב חלוקתי. כן, בו. זה השלב הזה של הרופא, של החלוקה. אה, ואז יש את השלב הבא. יש של... את השלב הראשון שלפני הכל, זה <חל> אין חלוקה. עכשיו יש חלוקה. החלוקה, <חלוקה> אבל כרגע, היא בלי ערך. 아, okay. באופן... עכשיו, שוב, אני צריך להסביר משהו, שכל של החמישה שלבים האלה שאני מדבר עליהם, זה לא שלבים שאנחנו כרגיל מבחינים בהם, אנחנו עושים את כולם ברצף אחד ולכן בין היתר יש לנו צרות והנושא הזה של הורדת מהלך כאילו והראייה היותר ברורה, יותר מחולקת של מה שקורה אצלנו זה בעצם המפתח גם למודעות וגם לשקט וגם להבנה מאוד עמוקה אבל זה לא אומר שמה שאני אומר עכשיו, אנחנו מיד איך שנלמד את זה נוכל לראות ככה את הדברים. ממש, ממש לא. אז השלב השני, זה מה שאמרנו, זה ה-filling tone, זאת אומרת, זה שאני מסתכל על דבר ואני מסתכל עליו, אני רואה אותו או בתור משהו שיכול לעזור לי, שאני רוצה שיהיה, שאני רוצה שהוא ימשיך, או בתור משהו שמפריע לי, שאני רוצה שהוא לא יהיה, שאני רוצה שהוא יפסיק, או בתור משהו שאני רוצה, שאני לא, שאין לי דעה כלפיו, כאילו ניטרלי, או יש עוד צורה של ניטרלי, וזה משהו שאני לא יכול להחליט אם אני רוצה או לא רוצה, ואני, יש לי כאלה ויברציות ביניהם, וגם כן אני לא יודע. אומרת, שם אני לא יודע כי לא החלטתי, וכאן אני לא יודע כי אני מחליט יותר מדי. אם אתם אה, אה, זוכרים את שלושת הרעלים, אחד זה תאווה, היצמדות, השני זה שנאה או הירתעות, והשלישי זה בורות או, אה, או חוסר החלטה. אז זה בדיוק מקביל לשלושת אלה. עכשיו, צריך להבין, זה אה, דבר מאוד עדין, מאוד חולף, אה, ומיד אחריו, מגיע החלק השלישי והוא הנושא של המשגה או בעצם זה החלק שנהיית מה שנקרא קוגניציה או קטגוריזציה זאת אומרת אנחנו את החלוקה עשינו אבל עכשיו אנחנו נותנים לדבר שם אנחנו נותנים לו שם ו... אנחנו אה, אה, מגיעים לזה שאנחנו בעצם אומרים מה מיוחד בדבר הזה לעומת דברים אחרים. אה, אז אמרנו, אני זוכר שנתתי דוגמה, ואמרנו, אה, נגיד, זה, התחלה אני יכול להסתכל עליו. ולראות את זה כאילו בלי שם בשנייה הראשונה אחר כך <coughs> אם אני צמא יהיה פה פלוס אם אני ממש לא צמא שיש בתוכו משהו אני לא רוצה להגיד משהו ממש ממש מגעיל אז יהיה פה מינוס זה היה שני החלקים הראשונים והחלק השלישי אני אומר יש פה קוסי מים <coughs> <קוס> עכשיו, פה בעצם אני כבר, גם בשלב הראשון והשני, אבל פה אני כבר ממש ניגש למחסן של הדברים שיש לי בתוך המוח ואני שולף מתוכו משהו. זאת אומרת, נגיד שאני מסתכל על זה, אני יכול להגיד, יש פה כוס אבל אני גם יכול להגיד, מה אני עוד יכול להגיד? יותר מקורי? עוד יותר מקורי? יש פה קפה, חבר'ה, אתם לא רואים? זה קולה. פה יש קפה. אז האם זה קוס או שזה קפה? שוב. זה לא זה, זה לא זה, שוב, אני שואל שאלות שאין להן תשובות, אני רק רוצה להראות לכם שיש פה שאלה. אז באמת המגוון שלי כמה אנשים מסתכלים על זה וכל חדורים בדיוק, נכון, ממש ככה. קודם כל פעם קודמת קראת בשלב השלישי טיוב? כן, כן. דבר שני, אפשר להיתקע ואפשר ללכת, סליחה, שתי שאלות. האם אפשר להיתקע והאם אפשר ללכת ל... מה זאת אומרת להיתקע? אני תקוע על הדבר המפונה שאני לא יודע מה, ברור לי שזה שי בחג, זה נראה לי שי בחג. מי נתן את זה למי? עכשיו אין לי שום מושג מה זה. נתקשתי. אמרת, שי בחג. בשבילך? לא, לא, לא, תבין, בשבילך זה שי בחג. לא, זה בשבילך היה. אני כבר הלכתי רווירס, ושוב הסתכלתי על זה, מין צלופן, ועוד הצבעים, כפיים וזה, צורה. זה ניטרלי לגמרי, לא חיובי, לא שלילי, אני לא מתנדנד, אין לי שום... נו, נו, כן, אז אתה ניטרלי. ובשלישי לא מגיע להמשגה. לא מבין מה, אפשר רק... ראשית כל אני רוצה להגיד לך שכנראה שאתה להיפך. אתה לא הגעת להמשגה אחת, אבל הגעת לארבעי המשגות. אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה. אם באמת לא היית מגיע להמשגה, אתה לא... אתה... אם באמת לא היית מגיע להמשגה, אז כנראה שלא היית רואה את זה. מה שקורה לנו בעצם... מהתחלה לא ראיתי את זה. עכשיו, זה מה שקורה לנו בעצם, אנחנו מנסים, זה זה, זה זה, זה זה, זה זה, כמובן שביחד עם זה יכול להיות שוב פעם איזה מודיפיקציה בפלוס והמינוס, כן? כי אם אני פתור זה לא בדיוק, לא בדיוק רוורס, אחרי זה אנחנו נראה, כן, אנחנו, אנחנו מה שאמרת, הם יכולים להיתקע, אתה תכף תראה, זה להפך, זאת אומרת, ככל שאני תופס את התהליך יותר מוקדם, ואני רואה את התהליך, יש לי יותר דרגות חופש. השלב הראשון היה לראות, השלב השלישי היה המשגה? לא, השלב הראשון היה לראות, אבל כבר זה היה גם לבודד. אם אמרת, אם לא היה לו שלב שלוש המשגה, הוא לא היה רועה. לא, להפך, אם הוא לא היה רועה, לא הייתה המשגה. הוא התחיל ממש... זה הולך ונהיה יותר ויותר צר, כאילו. ו... אז עכשיו... אני לא יודע מה זה, אולי זה... ואיפה מתחיל הסבל בשלישי? הסבל מתחיל בראשון. לא, אבל איפה הסבל היותר כבד? זה, מה, זה הולך ונהיה כבד, כן. אה, אה אוקיי. הסרט הזה כבד, כפוף אתה עולה בדרגות. בדיוק, כן. ככל שאתה עולה בדרגות, או ככל שאתה מידרדר, כן. השאלה איך אתה קורא לזה. עכשיו, ופה, אנחנו, בעצם מה שקורה, זה ש... אנחנו כבר מגדירים את הדבר, כן? אנחנו קוראים לו בשם, אנחנו בעצם מגדירים אותו. ומה זה הגדרה? מאיפה זה מגיע? מגדר, אנחנו מבודדים אותו. נכון, עשינו את זה כבר בהתחלה, אבל זה היה ככה קצת, קצת זמני, כאילו, זה היה כאילו לא ממש חזק. עכשיו זה ממש נהיה, זה מקבל ממש, באנגלית קוראים לזה רייפיקיישן, זאת אומרת, ממש עשינו כבר משהו. ואפשר להגדיר אותו שוב, אפשר להגדיר כל דבר בכל מיני, אה, בכל מיני רמות, אבל בעצם מה שאנחנו כמעט תמיד רואים זה שההגדרות הן בעצם נובעות גם בין היתר מהשפה. יש אה, כזה ניסוי מפורסם שעשו פעם עם אה, צבעים נגיד החבר'ה בג'ונגל יש להם איזה 18 דרגות של ירוק אבל לא יודע מה, צהוב בקושי יש להם נגיד, מי שחי במדבר יש לו הרבה יותר צהוב ופחות ירוק וכל אחד את החלוקות הוא עושה לפי איך רגיל, זה לא באמת בטבע, בטבע המעבר בין הצבעים הוא הרי רציף בעצם איפה, נגיד, מה זה טורקיז? זה כחול או שזה ירוק? ואם אתה לא שמעת אף פעם את המילה טורקיז, האם אתה יכול לראות בכלל טורקיז? או שאתה תראה את זה או ירוק או כחול. לפני שלמדת שיש כזה דבר, רוב הסיכויים שהיית משייכת זה או לירוק או לכחול, ולא היית אתה רואה... אתה לא רואה, אתה לא רואה... רואה, אתה רואה אורך, אורך גל מסוים, אבל אתה לא רואה צבע נפרד. למשל, אני אשאל אתכם איזה צבע יש לחולצה של אלי. נכון, מי שבאמת מבין הוא יגיד מה שפנינה אמרה. פוקציה, שזה צבע באמת מיוחד. יש כאלה שיגידו אדום, יש כאלה שיגידו כתום. נדמה לי שהאמריקאים מגדירים במספרים מדויקים באקדמיה, יש להם. אה, בסדר, אפשר להגדיר את זה לפי אורך גל. אפשר להגיד את זה, יש את הפלטה הזאת של הצבעים, איך קוראים לזה? של הפנטון. מה? פנטון. בדיוק. יש כל מיני שיטות. אבל אם אתה לא מכיר את זה, אתה לא תגדיר את זה ככה. ואם אתה כן מכיר את זה, אתה תגדיר את זה בדיוק ככה. ותאר לעצמך שיש לך שנמצא בין שני פנטונים בכלל, אתה נכנס ל... כן, הפנטון הוא לא באמת אינסופי. אז, אז אתם רואים איך שאנחנו בעצם, ברגע שאנחנו, יש לנו את המילה, אנחנו יכולים לקבע את הדבר, ואם אין לנו את המילה, אנחנו לא מקבעים את הדבר. עכשיו ת, תראו, לכאורה זה שיש לנו מילים זה נורא טוב, זה מצוין, זה טוב בשביל קומוניקציה, וזה טוב בשביל שאני אגיד ל... לא יודע מה, לזאתי שמספקת לי את הבד, בדיוק איזה בד, איזה צבע אני רוצה, כן? אבל עתה גם מבינים שזה גורם לנו לעיבוד של דרגות חופש ובעצם אני כבר לא רואה את הדבר אני כבר רואה את השם שלו והדוגמה שנתנו ובזה אולי אה, אה, באמת נסיים פה זה שיש אה, אה, יש לי אפילו תמונות של זה. אז בזה שאתה אומר לך, עושים קפה, אז אתה מגעיל את עצמך? אני הופך את זה למשהו שהוא... הוא לא פתוח לקצור. כן, הוא כבר קבוע. זהו. אני חושבת על אה.. כל פעם, צריך ללמוד לדבר. נכון. ולאט לאט זה נראה להם עולם יעד פשוט. הנה אז תראו את זה. אתם רואים את זה? כן. ואז אמא אומרת לילד ואז אפילו יכול להיות שזה יהיה משהו כזה. אז מה זה בעצם? אמרנו לילד, בהתחלה אמרנו לו זה ציפור, אז הוא כבר לא רואה את הדבר עצמו, הוא כבר רואה בעצם ציפור. וכשאנחנו אומרים לו צופית, ואז הוא יראה את זה ויגיד הנה צופית ובעצם מה שהוא יראה זה את הסמל הזה או את המילה אפילו הוא יראה ולא את הדבר עצמו הוא כבר לא יראה את זה רענן את הדבר, את הדבר עצמו אם הוא יודע שאוטו יש לו ארבעה גלגלים הוא רואה באגן סירה שיש לה ארבעה גלגלים כאילו, כן. אז הוא אוטו? נוסע, אוטו שעת, לא, אוטו נוסע. ברור, ברור, זה אנחנו. ההפך. זה עודף ידע. זה בורות. זה נחשב בורות. אני נורא רוצה לתת לך אבל אני לא יכול לתת נו. השאלה אם המומר... מי שנשאר בשלב הראשון שרואה את הדבר עצמו לפני הכן ולא ולפני החילוב ולפני... שאלה מאוד מסובכת, אבל בוא נגיד ככה, לפחות באופן תיאורטית, המואר רואה איפה שהוא רוצה. ברצותו הוא רואה את זה כמוך, וברצותו הוא רואה את זה לא כמוך. זה יכול להיות במצב שהוא רואה את הכל ביחד. שזו התמונה, התמונה הראשונית לגמרי, ואם הוא מתחשק לו אז הוא מפרק את זה, ואם מתחשק לו אז הוא מסתכל מה זה עושה לו, ואם זה מתחשק לו הוא קורא לזה בשם, הוא לא מאבד את היכולת לקרוא לדברים בשם, אבל הוא לא כפוי לקרוא להם בשם, כמו שאנחנו לא באופן לא אוטומטי, מה? הוא, לא ייתן הוא ייתן לו ערך אבל הוא לא ייתן ערך <ש> לערך, <ש> אתה מבין? לא, אז הוא יגיד, תראה, אני כרגע רואה שזה מעורר אצלי איזשהו דבר, אבל הוא יראה את זה, הוא לא יאמין לזה, הוא יראה את זה כדבר... אז יפה, אז אין פה סבל בעצם. בטח. אז כלומר, בעצם גם בחלוקה אין סבל. הסבל מתחיל באותו רגע... שאתה מאמין לה. או שאתה מאמין לה. אז החלוקה עצמה אין שום סבל זה כמו שבמחשבות אין שום דבר רע המחשבה עצמה לא יכולה לגרום לך סבל אם אתה לא מאמין לה הרב ברייטקוב כן? והיא לנו את השאלה הגדולה של אדם כן? לפני ואחרי כן? כן טמבל שאל אותו, אבל הם היו לכאורה... מה זה העונש? כאילו העונש הוא הדעת. לא. כן. למה זה לסבול? כן, חד חד סבור, אדם אחד שאל אותו. לא חכם אותם שאל, לא. אותו. שאל כן. אותו. כן, אחד שאל אותו. הוא אמר לו, טמבל, אתה... כן. את העיקר. נכון. אני מנסה לראות את הראייה הזאת בראייה של אדם וכבל. איך איך איך איך איך איך איך איך איך איך איך איך עץ הדעת טוב ורע. טוב ורע. כן. נו. פלוס ומינוס. נו, זה, זה בגלל זה פלוס נו. ומינוס. כן. כן, כן, פנקור. כן, כן, פנקור. נו, ברור, כן. אז הם היו, והם חיו. הם היו מוארים. הם, הם היו מודעים. לספק. כן, כן. אבל... לא היה להם טוב ורע. אבל הם לא יכלו לקרוא את זה במילים, כי זה עד לפני המצאת השפה ממי. אולי. לא בטוח בכלל. בכלל לא בטוח. אלוהים דיבר איתם אותה שהם הבינו אותו. הוא ענה לו בהתחכמויות. כן. עברית נתנה לי תירוצים. כן. פיטטלתי. כן. הוא דיבר גם עם הנחש. כן. נכון. אפילו הנוחש דיבר. אז כן אנחנו רוצים להיות מסוגבים. במשקה חלובי שלילי ולראות מבלי לתייר. צריך להיות מדויק. צר... צריך להיות מדויק. אנחנו, <laughs> כל מה שאנחנו יכולים לרצות באמת זה לרצות להבין מה קורה לנו. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה. אנחנו לא צריכים לנסות להיפטר מזה. כי לנסות להיפטר מזה, זה כבר להיכנס לשאיפה ללא להיות פה, וזה כבר גורם סבל בעצמו. אם אתה רואה משהו, והוא גורם לך עושר נגיד, או שהוא גורם לך סבל, ואתה רוצה להיפטר מהסבל הזה, אתה בזה בעצם מנציח את הסבל. אז מה שאתה יכול לעשות, זה לראות מה שזה עושה לך. כמו שכתוב, שמה ההבנה משחררת. אז אני אגיד לך, אני חשבתי את זה במדיטציה, איפה? במדיטציה חשבתי, כן, שנניח הייתי בתבוצה התמיכה של חולי סטנדן, כן, בא עם כאב לא נורמלי, ובמקום לשכוח מה עם כאב, אומרים לך, תיכנס ובן אדם מתחיל לרקוד, ולא כואב לו שום דבר. כן? כן? זה בפירוש ההמלצה. אתה לא צריך לנסות להיפטר משום דבר כי זה לא עוזר. ואתה לא צריך להחליף אותו במשהו אחר כי זה לשים פלסטר על הפצע והפצע ממשיך לעבוד. אתה צריך לבדוק אותו. עכשיו פה במקרה הזה אה... עם ה... טוב, זה משהו אחר, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת, זה נושא של הכיף. אתה חושב שהפסיכולוגיה, הפתרונט המערבי, אתה חושב שאתה מסתכל על כל המציאות, זה לא שופט אותו ורק פסיכופת, משהו מסתכל. כן, אבל, אבל, אתה צריך לראות, הוא נקרא פסיכופת, אם הוא לא מבין, שאנשים אחרים כן שופטים. הבנת? זה הבדל מאוד גדול. עכשיו, אם אתה מבין שרוב האנשים, או כל האנשים, כולל אתה בסיטואציות מסוימות, מצפים ממך להתנהג בצורה מסוימת, ואתה מחליט אם אתה כן רוצה או לא רוצה, אתה לא פסיכופט. אם אתה חושב שבגלל שלדברים אין ערך, צריך להתנהג כאילו שאין להם ערך, גם כשאתה בקשר עם אנשים אחרים, אז אתה בהחלט אה, מוגדר רשמית גם בבודהיזם בתור, אין שם פסיכופת, אבל בתור בור, כאילו, זה עוד יותר גרוע. אבל שוב, אנחנו צריכים להבין, ההתקדמות כאילו, היא לא מוחקת מה שהיה קודם. אתה לא מוחק, אתה לא מגיע פתאום לאיזשהו עולם שהוא כולו גו כזה, שהכל מין, איך קוראים לזה? לחומר הזה שעכשיו עושים, משחקים איתו הילדים כזה. כן. Okay. ראינו את זה בטלוויזיה, שהם לוקחים מין בצק עם מפקד כניסה ועושים איזה מין דבר כזה. זה לא נהיה, זה לא שהעולם נהיה כזה, אלא שיש לך אפשרות לראות אותו ככה ולראות אותו ככה. אתה לא כפוי להפריד את הדברים ואתה לא כפוי לתת להם ערך. אל תעשה וחוץ... את זה בעבודה, אל תעשה את זה במצב. וחוץ מזה, מה שחשוב זה, זה שאנחנו yeah. נבין שאם אנחנו נותנים לדברים ערך, זה אנחנו נותנים להם את הערך והערך לא נמצא בתוכם. לדברים כשלעצמם... עצם המפגש נותן להם איזשהו ערך, כן. כאילו הם החליטו מותר לסבול בעצם. נכון? הבעיה שזה לא במודע על פי בו. אבל אם... זה במודע, זה לא עופק הזה טוב. לא, אם זה במודע אז אתה לא תעשה את זה. איך אתה עושה את זה? למה? אתה נשאר בצוי למשל? נו. מה? אז אתה מחליט לספק. אני חבר על מישהו אחר. לא, לא אתה. לא, לא, אבל אני רוצה שוב פעם, אני רוצה לחזור לדבר המאוד בסיסי של הקשר של הכאב והסבל. זה שאנחנו נמצאים בקשרים עם אנשים, זה גורם איתו כאב. זה מחויב לכאב? זה מחויב במציאות. כאב, כן. גם כשמומת, הוא גם סבל. לא, לא, לא. לא, רגע, אתה יודע שאני מדויק. זה גורם כאב. למה? כי דברים משתנים. דברים משתנים, זה אומר שאני משתנה, זה אומר שהצד השני משתנה, זה אומר, נגיד, בואו נגח את הפשוטים, שהצד השני מת. <laughs> ואז, אם הייתי קשור אליו, זה כואב לי, כי הייתי בקשרים, והקשר נפ, נפסק פתאום, וזה כואב. אם אני סובל או לא סובל, זה כבר עניין שאם אני חושב שזה צריך להיות אחרת, שזה יכול להיות אחרת, וזה בדיוק כמו עם כאב פיזי. אז כן, אבל צריך להבדיל, זה לא, עדיין לא מכתיב סבל, הכאב. אני יודע, אני מכיר את התיאוריה כבר, אבל כן. אני חושב ש, שיש פה איזה משהו עדין אחד קטן, כן. ש, שגם הכאב, כאילו פרדוקסלי, כן. נגרם בפעמים מהסבל, כאילו שאם לא הייתי מלכתחילה מה, מאמין שיש לי קשר מיוחד לאותו בן אדם, ודאי. אז, אז לא, בכלל לא היה לי. נכון. אמרתי שוב, כאב תוצאה בלתי נמנעת מקשרים. בלתי נמנעת מקשרים. אם... מה? מהתגשבנייה? כן, כן, כן. אם תצליח לחיות לבד לגמרי, אבל לא רק לגמרי פיזית, גם בראש, לא תחשוב על אף אחד, לא תיכשר לאף אחד וזה, מזה לא יהיה לך כאבים. נכון. אבל השאלה, שוב, השאלה, השאיפה שלנו היא לא שלא יהיה לנו כאבים. השאיפה שלנו שלא נסבול. כן, אבל הנה, בדיוק יותר נקודה. כן. כי למה, למה לי לא לחיות בצורה כזאת ולא כאב ולא ספר? למה, למה כאילו לבחור לאדם רוער לבחור להיות לך... בכאב ולא בסדר? אז אני אגיד לך בדיוק בוא נעשה את החלק היותר פשוט החלק הגופני יש לי גוף יש סיכוי שהוא יחלה ויש סיכוי שאני אתקל במשהו ויש סיכוי שאני אפול ויכאב לי תכף. יש מזה מוצא מאוד פשוט לך את עצמך בסדר. לא יכאב לך כלום תכף. מה שאתה אומר זה בדיוק אותו דבר. לך תתלץ את עצמך נפשית, זאת אומרת, לך תכניס את עצמך לתוך מערה. זה בדיוק כמו לתלות את עצמך, זאת אומרת, אתה מנסה להינתק, כאילו, מכל העולם, מכל הקשרים שלך, אז להינתק מהקשרים פיזית זה יחסית קל, להתנתק מהקשרים בראש זה יותר קשה, אבל נגיד שעשרים שנה תהיה שמה ולא תראה אף אחד, וגם תגדל עצמת האוכל, אז גם לא תהיה קשור בזה שמביא לך אוכל, וגם לא יהיו מסביב ציפורים שתפתח איתם יחסי חיבה או משהו כזה, וגם לא יהיו מסביב צמחים, שאתה אוהב אותם כי אתה הולך לאכול אותם, אז, אבל זה בעצם להרוג את עצמך מבחינה מסוימת. נכון. אז בסדר, יש אפשרות, אבל היא לא מומלצת, וגם בודה עצמו הגדול, אחרי שהגיע להארה, הוא חזר והקים קהילה וחמישים שנה הוא לימד אותם. ודרך אגב, וזה גם כן... הוא היה נשוי לפני זה, היה לו ילד. כשהילד שלו נולד אז הוא עזב אותו ויצא מזה, כן. אבל... אבל אחרי זה הילד בא ונהיה תלמיד שלו וגם אשתו בא ונהייתה תלמידה שלו וכולי. סוף טוב, אבל, הוא אבל מסדר, כן. הוא, הוא צריך לסדר ו... את ילד. כן. אז, אז אי, אי, זה נכון, זה ישנו, אבל זה בכלל לא המלצה. ושוב פעם, אנחנו צריכים להבין עוד דבר אחד. כל אחד... כלומר, כל ב... המלצה היא לא אל תסבול, סליחה. זו המלצה קצת... כן, המלצה היא כן אל תסבול. ההמלצה, ההמלצה היא בעצם... אל תסבול, אבל עדיין לא. תכאב. נו, זה מה שאני אומר. לא שחב, אנחנו, לא, אנחנו לא יכולים שחב. לעשות שום לצאת. דבר בעצם, חוץ מדבר אחד. יכול להיות מודעים. המודעות גם חוסכת כאב. סלט. גם כאב, <אז> אם, <אז> תלכי, <אז> אם תלכי ותראי בדיוק לאן את הולכת, רוב הסיכויים שלא תיתקלי בעמוד. <אז> לא בעמוד, לא תיתקלי בעמוד לא יכאב לך. והמודעות גם למשל אומרת, אם אני מאוד מודע, אז נגיד, אז אני כבר, יש סיכוי טוב שאני לא אכנס לקשר עם מישהו שיגרום לי כאבים. אבל זה החלק היותר <אז> <אז> בסיסי. <אז> לא נכנסת איתה. או שיש או שאין. כל אחד יש הורים, לא לכולם. אם אין לי הורים, נגיד עכשיו, ההורים שלי נפטרו. אבל לא משנה. זה לא חשוב אם חיים או לא. היו לך הורים, אפילו אם לא קשרת קשר אל תכנסי עליי. לא, אני אומרת, ההורים הבאתי לא בתור דוגמה שלא. תהיה אבל לא צריך. בתור דוגמה של קשר שאתה לא בוחר אותו. אתה לא בחר שיהיו לך הורים. זה היה, נולדת להורים. <m rooftop> זה לא משהו שבחר. אבל היחס שלך להורים, זה אתה כן בוחר. כן, זה מה שאני אומרת. זאת אומרת, אילן, מה שאמרת, שאילן יכול להיכנס למערה, זה לא יעזור, כי עדיין היו לו הורים, והיה משהו, מישהו שגידל אותו עד שהוא הלך למערה. אבל לא נכון, זה כבר לא רלוונטי בכלל. הקשר ישנו, והקשר היה. אז אם יש כאב או אין כאב, הוא יבחר אם יש או אין כאב, אבל אי אפשר למנוע את זה לגמרי. אולי שמישהו גידל אותך, אלא אם כן גדלת ביער לבד ומת, אז אפשר. גדלתי בקיבוץ. אני דור שלושי לידור. למה? יש עורכים אחרים. יש עורכים אחרים. אחר כך זה לא? יש קיבוץ. אני יכול להגיד, אני עכשיו להגיד שיש סיטואציה יותר קרובות, איך לא להיכנס לדברים מסוימים, אנשים מסוימים. בתוך כל מה שהזכרנו פה, כן, לא על הנושא, ולראות האם יש דברים שמעוררים אצלך, דחייה או להפך, כן, וברגע שאת רואה את זה, אז גם להבין שזה לא בעצם באנשים האלה, זה B, ברור, אז זה כמו שאיך שאני מסתכלת על הדברים, ברור, זה המעשי, כן, כן, את רואה, את רואה שלך יש בתוך הראש איזשהי אה, אה, אה, איזשהו קונדישנינג שאת מסתכלת על הבן אדם ועוד לפני שהוא פתח את הפה את כבר כועסת עליו או את כבר נרתעת ממנו או את כבר לא רוצה אה, אה, אה, להתחיל בכלל להיות איתו בקשר אבל אין ברירה והוא מתחיל לדבר, הוא מתחיל לדבר איתך, אז את כבר שמה. אבל אם את מאוד ראה את זה, עכשיו, נגיד במשפחה, נגיד שיש מישהו שאני ממש לא סובל, אבל העובדה היא שרוב הסיכויים שיש דווקא אנשים שמאוד מחבבים אותו. באותה משפחה, הילדים שלו, ההורים שלו, זאת אומרת שזה לא באמת בו. ואז... אני מסתרה באמת. מישהו... אני גם... הנה, דיברת על מה שהיא שאלה עליו. אני חושב שזה לא תלוי בו. לא, אני מחווה לספר, אבל בדיחה. בדיחה? כן, קצרה. כן, בדיחה. פולניה לפני יום כיפור. כל הזמן אנחנו קומרים על אחי את ההלל, והיא הזמן אומרת, איך אשתו לא רואה את זה. עד היום עשרים שנה, היא לא מבינה איך אשתו לא רואה את זה. פולניה לפני יום כיפור אומרת, בכל אלו שפגעתי לא כולם מכירים. לכל אלה שפגעתי בהם, ודיברתי עם לא יפה, והעלבתי אותם. ועשיתי דברים שיחשבו טוב טוב, לא המעסיק. אוקיי, אז היינו, הבנו מה זה ההגדרות, ואנחנו רואים שאנחנו הולכים ועושים את הדברים יותר... יותר מוצקים כאילו, יותר עם סבסטנס. זה התחיל מזה שהפרדנו אותם, זה עבר לזה שפיתחנו איזושהי גישה אליהם, ועכשיו אנחנו קראנו להם בשם, הגדרנו אותם, ועכשיו מגיע הדבר הבאמת קטלני, וזה נקרא formations, ופה אנחנו בעצם אם בדבר השלישי עשינו מה שנקרא קוגניציה, עכשיו נוס, אנחנו עושים מה שנקרא רקוגניציה. זאת אומרת, אנחנו אומרים למה זה דומה, למה זה שייך, מה זה אומר לנו, כבר לא בצורה היועילית הזאת של פלוס מינוס, אלא באמת, מה זה בשבילי, מה זה אומר לי, מה זה מזכיר לי, וכמו אה, אה, כימ, וזה כבר בעצם מכתיב לנו איזושהי פעולה. זה רק מכתיב, זו עוד לא ממש הפעולה. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות במעשה, אבל כבר יש לנו ממש אתיטיוד מאוד חזק לדבר הזה, בגלל שזה... עכשיו שוב, אם זה משהו שהוא יחסית ניטרלי, שאני רק הגדרתי אותו וזה, אז... הדברים האלה לא כל כך, לא כל כך חזקים, הם לא כל כך רציניים, בסדר, קראתי לו בשם, אמרתי, זה מאפרה, ו... והמשכתי הלאה. או נגיד שאני עכשיו לא רעב ולא צמא, אז אני יכול לראות מה הם, ולהסתכל עליהם, ולהגיד מה הם, ולהמשיך הלאה. אבל אם זה משהו שיש לו כן מטען רגשי, צריך לדבר נגיד, מישהו אמר לי משהו, אני אמרתי משהו למישהו, כבר יש בזה... דבר זה מזכיר לי משהו, זה דומה למשהו, אני מחבר את זה עם משהו, יש לזה אסוציאציות, ואז כבר נוצר אצלי איזשהו יחס מאוד מוגדר לדבר הזה. אפילו סובייקטיבי? הכל סובייקטיבי מההתחלה עד הסוף, אבל פה אני ממש נכנס... אם יש אובייקט יש סובייקט. פה זה כבר ממש נהיה, כבר לא רק עשינו לו הגדרה או קלסיפיקציה, כבר פיתחנו יחס שקשור בעצם לדברים שקרו לנו קודם. פה אנחנו כבר ממש מפעילים את ה... אם אתם זוכרים מה זה קרמה, קרמה זה כל הקונדישנינג בעצם שהצטברו אצלנו כל השנים ופה אנחנו שולפים משהו מתוך הקרמה שלנו בעצם שוב צריך להבין זה לא שאנחנו באמת שולפים זה נשלף אם אני רואה את הבן אדם הזה אז יש לי כבר attitude אליו וזה כבר אומר ש... אני כבר יודע מה הולך לעשות, אני כבר יודע מה הולך להגיד, אני כבר יודע למה הוא מתנהג ככה, כבר הכל... תסתכל לי שזה עליו, אבל אם יש מישהו שדומה לו, אתה... כן, כן, זה גם חשוב שאנחנו... כן, כן, כן. לא, ולפעמים זה כאילו אפילו דבר שאנחנו לא מבינים אפילו, כן? הבן אדם הולך, הוא הולך עם רגל אחת, הוא זורק רגל אחת קדימה, כאילו, לפני הרגל השנייה, טיפה הצידה. פתאום אנחנו נכנסים לחרדה. כי פעם היה מישהו כזה שעשה לנו משהו רע, או שחשבנו שהוא לנו משהו רע, אז, אז, אז פה זה ממש כבר... עכשיו, מה זה הדברים האלה? אז יש פה באמת, נכנסת, נכנסת כבר ממש מחשבה, ואמונה, ואידאות שלנו, וכל מיני דברים כאלה. וקטגוריות והיררכיות וזה חשוב וזה לא חשוב וזה עושה ככה וזה עושה ככה וכל הדברים האלה אם אנחנו זוכרים לדברים האלה אחר כך בעצם חוזר שוב פעם יש פה איזה קצת פינג פונג הנושא הגוון הרגשי זאת אומרת בעד נגד אבל עכשיו זה כבר יותר מבוסס זה לא איזה משהו כזה עדין שאנחנו בקושי מרגישים בו לא, זה ברור, הוא איש רע, הוא איש שעושה רע, הוא איש שמרגיז אותי, הוא איש ש, ש, ש, ש, שאני אוהב אותו, ש, שאני שונא אותו, ומפה, שוב, ככל שאנחנו מתקדמים, יותר קשה לסגת, יותר מדבר על ההליכה קדימה והליכה אחורה. <coughs> ו פה יש מקום אולי טיפה לדבר על המקום של מדיטציה כי מדיטציה זה מקום שהדברים האלה גם כן קורים לנו אפילו אם אנחנו עושים מדיטציה בתוך המערה על ההר בהימאליה אבל שם הרבה יותר קל לראות את זה וכל פעם כשאנחנו רואים את זה קורה, את הרגשות עולים, את המחשבות עולות, בזמן שהם עולים, זה עדיין זמן שאנחנו יכולים לראות אותם. ואם אנחנו רואים אותם, הם כבר לא משתלטים עלינו, אלא אנחנו יכולים כאילו להחליט אם אנחנו רוצים להמשיך או לא רוצים להמשיך. מה? <אנחנו> אם מנהלים. את נמצאת במצב של בהירות... <אז> <אז> פשוט במדיטציה יותר קל, אנחנו רוצים להגיע לזה ביום יום. כן. ואנחנו נמצאים עכשיו, אז במדיטציה פשוט יותר קל, ועולה איזושהי מחשבה, אז אני רואה אותה, ואני, כיוון שאין, כשהבן אדם נמצא מולי, הרבה פעמים קשה לי להתמודד עם זה. וכשאני נמצא עם עצמי, וזה יוצא מתוך רקע של שקט, הרבה יותר קל לי להסתכל על זה. ואם אני מסתכל על זה ורואה שזה קורה, אז אני יכול להתייחס לזה הרבה יותר קל. לדוגמה, נגיד, נגיד שיש לי לא יודע מה, נגיד אישו עם ההורים, בסדר? אז אם ההורה קיים, אני נמצא אצלו בבית, והוא מתחיל, אז קשה לי מאוד להתגבר על זה. אם אני יושב במדיטציה, ונגיד, הוא כבר איננו, אבל יש עוד איזשהו זיכרון שלו, אבל אני יודע עכשיו, אם אני רואה באמת שזה זיכרון, שזה לא הוא, אם אני מתבונן טוב, למשל, אז יש דברים שמעוררים בי כעס, נגיד, כן? עשו לי ככה וככה, זה מעורר כעס. עכשיו שימו לב, זו נקודה מאוד עדינה. האם הכעס הזה הוא כעס עכשיו? או שבעצם הוא זיכרון של כעס. אנחנו, אם אני מסתכל טוב, אז הרי עכשיו אין שום סיבה אמיתית שאני אכעס. אז הייתה סיבה מאוד מאוד רצינית שאני אכעס. אז כעסתי. עכשיו, אם אני מסתכל על זה טוב, אז אני רואה שלפני שיש כעס אמיתי, יש זיכרון של כעס. כי הסיפור אז היה, ואני כעסתי. עכשיו אני רואה שיש פה איזושהי סיטואציה שאני זוכר אותה מצוין ואני רואה שהכעס הוא מתחיל מכעס שהיה פעם אבל בעצם זה רק זיכרון של כעס <תקס> אמרת לי בקשר למחשבת שו על כעסים כמו שאתה אומר עכשיו שזה משהו שהיה אבל אם זה משהו שהוצף לי ואמרת לי שזה משהו כנראה שזה משהו לא פתור אם זה משהו לא פתור שנה טובה ושאלוהים יסלח אותם על אלוקים או אלוהים? תבדקו טוב למה? למה הוא צריך לחוס פריצות? אנחנו כולנו נתן לך, פנינה. לא, לא, לא, זה כבר, הוא כבר הוציא אותי מה, כמה מחשבה. מילואים, עכשיו אז תסלחי לא. לא לא, אבל אני, אחזור על זה אם אני מבין נכון. לא, אמרת לי, שכשיש מחשבות, הרבה מחשבות שהן... אותי. אז משהו שהוא לא פתור. כמו שאתה אומר על כעס, שעל מה שהיה אז, ואתה כועס עכשיו, אז זה משהו לא פתור. אז זה לא מספיק להגיד, אוקיי, okay, זה לא עכשיו. את לא צריכה להגיד, את צריכה לראות. לא, לראות. אבל אני אומר לך שאם תתבוללי טוב, את תראי ככה, יש כמה שלבים. את נזכרת בסיטואציה. בסיטואציה אז היה כעס, ומזה כאילו באופן אוטומטי נובע כעס עכשיו. יש אנשים שרוצים את הסיטואציה ותיכנס לסיטואציה. נו המחשבה זאת הסיטואציה אבל אני לא צריך לראות ולא להיכנס לעימות לא אפילו רק אתה אני שמגיעים לרקוגניציה יושב ברדיטציה לבד. שמגיעים לרקוגניציה לא רק בלי קוגניציה הם מראש יודעים מה הם יראו לא הם צריכים אבל משהו צריך לקרות אפילו אפילו אתה רק עולה שם בסדר? אוקיי עכשיו השם הזה השם הזה הוא מעורר כעס, אבל אני אומר לך דבר כזה, אני אומר לך, ואתה תבדוק את זה, אם תגיע למסקנה שאני טועה. אני מתכוון לחמש עשר שנים. מה? אדם. לא, <אז> אבל <אז> הדבר שעולה זה זיכרון, <אז> של, <אז> כעס. זיכרון <אז> של כעס. זיכרון <אז> של כעס לא <אז> פתור, אבל... <אז> <אז> רגע, <אז> נכון, נכון, okay. אבל זיכרון של כעס זה עדיין לא כעס. <אז> את מבינה? הוא נהפך, הוא, הוא נהפך לכעס מהר מאוד, okay. אם אנחנו לא מבינים של, שזה זיכרון של, שקודם היה באמצע זיכרון של כעס. Okay. כי הרי עכשיו בינינו, הוא לא פה, okay. אז אין שום בלי... סיבה אמיתית לכעוס. הגירוי הוא בלי אובייקט בכלל. הוא עם אובייקט. אובייקט מחשבה זה אובייקט? הוא, כן. וואה, בטח. Aha. זה מהאובייקטים הכי חזקים okay. שמפתיעים עלינו. בוודאי, כן. אם מחשבה ו... יהיה קשה לכוס. כן. או בול... כאלה, או לא, לא, אולי תראה אותו. <laughs> או שתראה תמונה שלו. כן, אבל... <laughs> אבל... אבל זה גם מחשבה, אומרת, זה ההוא שתרגיז כן, שפרגיזתי, כן, כן, כן. כן, אבל זה מאוד עדין, אבל זה מאוד חשוב, כי בעצם... בואי ניקח דוגמה היפותטית, בסדר? של מישהו שמת. היטלר. בח... או, חכי ימים כבר היו חולשים איתו חצי שעה, אבל רק אז כבר מספיק, אם ייכנס פה מישהו עם שפם כבר כולנו נזדעזע. כן, אז זה משהו שיכול להיות שבזמנו, שוב, גם אז זה לא היה מוצדק, אבל אז עוד לא הבנו, בסדר? אבל אז כעסנו. עכשיו, בעצם קורה לי שאני נזכר בכעס. ומייד, אני שוב פעם כועס, למרות שאין סיבה עכשיו לכעוס. על היטלר? אפילו, <laughs> כן, אפילו על היטלר, כן. <laughs> כן, כי הוא איננו. אבל למשל, כאן זה אדם, שנגיד קורה איזה סיטואציה, כן, אני לא מתרגזת מיום. אוקיי. אני לוקח לי יום-יומיים, עד שנופל לי הסגונה כרגע, מה היא אמרה? מה? שאני הבצתי, זה להגיד, לא צריך לרוץ מהר, בשלבים, שתיים, שלוש, בסתם, אה, בטח, בסדר, תראה, שבר על זה, כן. זה דווקא יופי שונים. כן, כן. אני לא עושה את זה בכוונה. לא, לא, לא, אבל האמת... האמת שפה זה לא נכון. תכונת תוכנית. ואני אגיד לך גם למה. לא, זה אני איטית, לא בגלל שאני... אבל זה לא בגלל שיש לזה חושבת על זה אחרי זה. למה פתאום באחרי יומיים? כי את פתאום מבינה אז. את הבנת לי, גם במקום, אבל... לא פה? רצית, לא רצית להתמודד עם זה. לא, לא רציתי לריב. כן, נכון. אבל יכול להיות שזה ימות במהלך היומיים. יכול להיות, כן. או שזה יגדל. לא, לא, אבל ההמלצה היא בעצם, בסדר, זה המלצה, זה בגדר המלצה. לראות באמת מה קורה, אם היית באמת רואה מה קורה לך באותו רגע, אז גם היית יכולה להיפטר מזה באותו רגע. כן, כן, בטח, כן, אבל אין לזה פתרון כאילו, חד, חד משמעי. אבל ככל שאנחנו יותר מודעים, אנחנו רואים יותר, יותר מהר מה קורה לנו. ככל שאנחנו רואים יותר מהר מה קורה לנו, אנחנו מסתכלים להסתכל עליו. וכשאנחנו מסתכלים עליו, על פיו הוא פחות גרוע מאשר כשאנחנו לא מסתכלים עליו. כי הוא ישנו שמה, אבל אנחנו מסתכלים עליו ככה מזווית העין, ולא רוצים אה, להתמודד איתו וזה. ושוב, להתמודד איתו זה לא לנסות לכסח אותו. אלא זה בדיוק לראות למה זה קורה לנו. בעצם הוא, בוא נגיד, הוא פגע בנו כי הוא כנראה עלה על איזושהי נקודה. <laughs> אם הוא היה לגמרי טועה, בטח. <מת> אנחנו היינו אומרים איזה פסיכי או, או לא, לא צריך לשים לב למה שהוא אומר או משהו כזה. הוא פגע משהו שישנו אצלנו שמה. הוא הדליק לנו איזה משהו שישנו. הוא אחרת במילים אחרות הוא צודק, הוא אמר משהו הליכי, כן, יש בסיס לעניין, כן, כן, וואלה, הוא אבל נניח אם אתה בן אדם צעיר, או אתה בן אדם צעיר, נכון, שעליו נכון, אבל, אבל, אבל, אבל, בדיוק, אבל בגלל זה אתה גם פחות רענן, זאת אומרת, ואתה אומר, כן, זה בינדר, דנדרט, ראינו אותו כבר, אנחנו מכירים אותו, זה כזה וזה כזה, ואנחנו מספגים אותו, הוא כמו ההוא והוא כמו לא, אבל אם אתה רוצה להיות במודעות, אז אתה... אתה... יודע שאתה נוצרי. לא נכון. אתה יודע הרבה שנים של קיבעון יש לך כן. לציין, יש פחות. נכון, זה שני הדברים נכונים, כאילו, יש לך יותר קיבעונות, אבל אם אתה מקדיש לזה זמן, יש לך יותר סיכוי לראות את זה. זה, ככל שזה פחות אוטומטי, יש יותר סיכוי שאנחנו אה, אה, אה, נראה את זה ב, ב, במקום הנכון. עכשיו, אה, אז מה שרציתי להגיד קודם, זה בעצם ה, ה, הנושא הזה של הקארמה, שזה בעצם כל מיני קונדישנינג שנכנס לנו לתוך המערכת וככל שאנחנו חוזרים על זה זה נהיה עוד יותר חזק בעצם המדיטציה זה הזמן מה שהחדשות הטובות זה שזה לא לנצח זאת אומרת זה לא אפשר להיפטר מזה גם כל פעם שאנחנו רואים את הדבר בפעולה אנחנו בעצם מחלישים אותו את התגובה האוטומטית אפילו אם אנחנו עדיין עושים אותה, אבל אם ראינו מה שקורה וראינו איך מגיבים, אנחנו מחלישים את האוטומט. מה זה נראה לי אומר? בטח המנהל שלי יש פה איזושהי בעיה. ולכן הוא מוציא את כל הצפים. במשך שנתיים יכולתי לסבול. לא יודעת מה הוא, אבל אחרי שנתיים הפסיק לעבוד ועוד פעם התעצבן. לונדון. לא לא אבל אבל נכון מאוד זה מראה שזה אצלנו זה מה שחשוב האיש בעצמו זה לא לא זה אנחנו לא נכון לא קרה לך שהסכמתם עוד כמה אנשים שהאיקס הוא קצת מעצבן זה כן בסדר, אבל עדיין טעיתי. נו בטח, מה, את יודעת איך אשתו אוהבת אותו? לא נכון. אמא שלו מתוח. אמא שלו אוהב. אמא שלנו, ערך היא בסדר איתו, אבל אתה איתו. אני לא יכולה להגיד שהוא מעצבן אותי כבר, אני לא אומרת את זה. אבל הוא לא אומר שאין אנשים שמעצבנים אותו, הוא אומר שזה הכל אצלו. בדיוק. עובדה הנה, היא אוהבת אותו, הם ביחד. ושוב, תראו, יש כל מיני דרכים להתגבר על זה. מה? כן, כן. האנשים הנפלאים כל אחד יכול למצוא משהו טוב, אבל אנחנו לא בתרופות פלא עכשיו. אבל זה קצת כן פטנט. יש הרבה טכנולוגיה, למשל, יש איש מעצבן בצורה בלתי רגילה, אז אחד צריך לזכור שזה אצלנו וזה... ושני, למצוא איזה תכונה או שניים בניצוץ. כן, בסדר, כן. לא, זה לא שאני... לא, לא, בסדר, יש הרבה טקטיקות, אתה יכול להגיד, אני עוד בר מזל לעומת זה שיושב איתו בחדר. נכון. שלא לדבר על זה שאני בר מזל לעומת אשתו. כן כן אז יש יש אבל אנחנו פה אנחנו עכשיו לא בזה כאילו לא בשלב הקרקס בדיוק. בסדר אז בזה פחות או יותר הבנתם כאילו את השלב הזה זה שלב מאוד חשוב זה השלב בעצם שהכל הזיק כל מה שנקרא הידע שלנו נכנס לפעולה, כל העבר שלנו נכנס לפעולה, אנחנו מגבשים כבר אה, ממש גישה כלפי, זה יכול להיות גם דבר, זה לא יכול להיות בן, בן אדם, הדבר הזה הוא טוב, הדבר הזה הוא רע, בגלל שזה דומה לזה, בגלל שזה עושה ככה, זה כבר לא הדבר, הדין הזה שבהתחלה, שזה, שזה תגובה אה, אה, לגמרי אינסטינקטיבית. זה לראות את הדברים כפי שהם, זה למה בעצם? כן, כן, בדיוק. <coughs> עכשיו, ומה שבא בסוף בעצם, זה הדבר כאילו שהכי קשה בעצם להסביר אותו, ומה שקורה אצלנו בעצם זה שאנחנו כל הזמן נמצאים בתוך הדבר הזה. זה לא באמת שיש משהו ואני רואה אותו ואני מנסח כלפיו פלוס ומינוס ואז אני מגדיר אותו ואז אני כלביה כלפיו דעה אלא זה כל הזמן קורה ואני מדבר על הרעש רקע הזה כאילו על ה... על ה קוראים לזה פרפנצ'ה פרפנצ זה לא מודעות זה הזרם מודעות הזה שכל הזמן כל הזמן כל הזמן עובד והוא כאילו, אהה אה, אה. חד... פיצוץ פנימי, לא? כן, כן. וגם מה שקורה לנו בעצם זה שאם אנחנו מצליחים לראות את הדברים האלה שקורים כל הזמן אחד אחד ולעשות איזשהו רווח קטן ביניהם אז אנחנו יכולים להתייחס אליהם. הבעיה שאנחנו על פי נמצאים במצב שאנחנו אפילו לא רואים את הדברים בעצמם, אלא אנחנו רואים את הכל בתור זרם כזה. ואז זה מאוד קשה בעצם, והרבה פעמים אנחנו כבר מתוך כל זה אנחנו גם מגיבים ועושים וממשיכים, ואז אנחנו בודקים את הפעולה שלנו. עכשיו, בואו רגע ננסה להסתכל על כל התהליך, ו ללכת אחורה, זאת אומרת, לראות האם אנחנו יכולים לעצור. אז שוב, כרגיל, כל הפעולה הזאת נראית לנו בתור דבר אחד. ראינו, ראינו, שפטנו, החלטנו, עשינו, והכל בסבנג אחד, ומיד אנחנו גם עושים עוד דבר אחד. אמרנו משהו, ואז אנחנו אומרים עוד משהו, ובגלל מה שאמרנו אנחנו צריכים להגיד עוד משהו, ואמרנו בסדר, ולא אמרנו בסדר, ו... וכל הזמן, וכל הזמן, וכל הזמן. עכשיו, אה, אתם יודעים מה? יש, לי, יש פה שתי דוגמאות שהן דווקא עוזרות לעשות את זה, עוזרות, עוזרות להבין את זה עוד יותר עכשיו אני, אני נותן את כל החמישייה, כאילו... אז החלק הראשון זה הגירוי, בסדר? Mm -hmm. כולנו יודעים על מה אני מדבר כבר. השני זה הערכה של הפלוס והמינוס. השלישי זה האינטרפרטציה. הרביעי זה התגובה הרגשית שלנו. והחמישי זה התוצאה, זה הפעולה. Mm -hmm. אז עכשיו בואו נחשוב, דמיינו לעצמכם, שיש פה משהו, נגיד... משהו טוב, נגיד ורד. בסדר, יש פה ורד על השולחן. החלק הראשון של הגירוי זה פשוט, אנחנו פשוט רואים אותו. בסדר? קודם לא ראינו אותו, עכשיו אנחנו רואים אותו. רוב הסיכויים שאם זה ורד אז אין שום סיבה שלא ניתן לו סימן פלוס, זה משהו שנראה נחמד, נכון? יש, יש גם, יש בהחלט גם אפשרות שיהיה לו מינוס. לא אמרתי שלא. בעיקר אם לפני דקה הוצאנו <מתח> אותו מהחבילה והוא דקר אותנו. כן, יש אפשרות. שוב, הפלוס והמינוס הם לא בוורת. הם אצלנו. אנחנו רגילים שוורדים זה מסמל יפה וזה מסמל דבר טוב, ואם נתקרב אליו אנחנו יודעים שהוא יריח טוב, אז אנחנו נותנים לו פלוס. יכול להיות שאנחנו דווקא מסתכלים על הקוץ, ו... או שאנחנו מסתכלים על סברס, אנחנו יכולים על הקוצים או על הטעם של הסברס. הדבר השלישי זה אינטרפרטציה, אני קורא לו, נגיד אם זה היה לפני 20 שנה, רוב הסיכויים שהייתי קורא לו שושנה. עכשיו אנחנו קוראים לו ורד, <laughs> אבל <laughs> זה לא, <laughs> נכון? תלוי משאר אותו דבר. הוא, הוא, הוא, הוא, לא משנה איך שנקרא לו. תארו לזה רב שאתם מסתכלים עליהם ואומרים שושנה ויושב לידכם איזה בוטניקאי אחד וכולו מתפלץ. הרי זה ורד, מה אתה אומר? את <שושן> כן, כן. שושן זה בכלל דבר אחר לגמרי. בכלל נגיד, אם אתה לא בוטניקאי אז זה לא ממש מפריע, אבל אתה כבר, אתה כבר מתורגל. עכשיו מה התגובה הרגשית? לא. יכול לעלות לנו איזשהו סיפור שפעם היה לנו זה ויכול להיות... שאני מתייחס ספציפית לצבע, ואני נורא אוהב את הצבע הזה, ויכול להיות שזה עושה לי טוב, ו... בקיצור. זה מזכיר לי משהו, ואז נגיד, אני עושה פעולה, נגיד, אני מתקרב ומריח אותו. <אדינת> לא> ואם אתה לא. אם אני לא, אז אני לא. אבל גם לחשוב, לחשוב, לחשוב מחשבה, כאילו... לא זאת שבאה באופן אוטומטי, אלא מחשבה תגובתית, זה גם כן פעולה, בדיוק כמו... או שיכול להיות שאני אגיד איזה יופי, או שאני אחשוב <laughs> איזה ריח טוב. זה כבר הפעולה, זה כבר הסוף. <laughs> או לא. עכשיו, בואו נלך אחורה, בסדר? אז הסוף זה הפעולה. יכול להיות שאני אעשה משהו, ויכול להיות שאני לא אעשה משהו. עכשיו, זה לא כל כך חשוב אם אני אעשה משהו או לא אעשה משהו, השאלה היא האם לפני שאני עושה משהו אני עוצר שנייה ואני אומר לעצמי עכשיו אני הולך לעשות את זה ואת זה בגלל זה וזה ואז אני כבר לא כפוי לעשות את זה, בהחלט יכול להיות שאני אעשה את זה אם אני חושב שיש לו ריח טוב, בהחלט יכול להיות שאני אגש ואני אריח, אבל אני לא מוכרח כאילו להריח אותו בגלל שאני רואה משהו שאני יודע שיש לו ריח טוב. לא, אני עכשיו יכול להריח, אני יכול לא להריח. אין שום סיבה שאני לא אבל אני לא כפוי לעשות את זה, כבר לא אוטומט. עכשיו, בואו נלך עוד צעד אחד אחורה. ראיתי, נתתי לזה פלוס, קראתי לזה ורד. ואני לא מחבר את זה לשום דבר, לא קרה כלום, הנה יש פה ורק, זהו. אני לא מוכרח להתחיל לחשוב על מה זה אומר לי, ומתי זה היה, ומתי זה היה, ראיתי כזה דבר, וכמה שהיה נחמד, והנה אתם יודעים שברוסיה אמנם אין להם כסף, אבל הם מביאים פרחים למרות שאין להם כסף, וכל הדברים האלה שמסביב, אני לא מחויב, זה לא מכריח אותי כאילו, גם לא מכריח אותי לא. כל שלב שאני הולך יותר אחורה ואני רואה את הפעולה בשלב יותר מוקדם, יש לי יותר חופש. עכשיו, אם אני רואה את הדבר ואני מתייחס אליו ואני לא קורא לו בשם, אני רואה אותו בצורה יותר ברורה. אני רואה יותר אותו. כי ברגע שאני קורא לו ורד, מבחינה מסוימת הוא מאבד את הייחוד שלו. הוא הופך להיות עוד ורד. כמו שאמרנו עם הציפור, אותו דבר פה. ו... ו... לא מה? או מעוות או מנפח. מעוות, בוא נגיד. Yeah. כן. או, או במילה ב... אחרת קצת, מרדד. כי... אם אני באמת רואה אותו, יכול להיות שאני פתאום אראה שיש לו uh, uh, איזה שהן טיפות של מים עליו, ואני אראה את הצורה המדויקת, ואני אראה שזה מתפתל, ואני אראה אור וצליל, כל מיני דברים. למשל שרואים כשרושמים, ש... כשאתה... <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> היא לימדה להסתכל על הדבר, לא לדבר מה אתה רואה. וזהו, ויצאו ציורים. נכון, וכשאתה... וכשאנחנו קוראים לו בשם, אנחנו בעצם מרדדים אותו. אנחנו הופכים אותו לעוד אחד מתוך איזושהי קלאסה של, של, של עוד ורד, כן? אם יש שם שמונה ורדים, בעציץ, באגרטל, תאמינו לי, כל אחד הוא לגמרי נפרד. הוא לגמרי יש לו אישיות אחרת, אבל אם אני קורא לו ורד, תארו לעצמכם שאנחנו היינו קוראים לכל בן אדם, בן אדם. לא, אתה בן אדם, את בן אדם, את בן אדם, אתה בן אדם. וזה, עכשיו, לוורדים אנחנו לא קוראים בשם פרטי, לעומת פרות למשל שקוראים להן כן בשם פרטי. שני. אבל עצם זה שאנחנו קוראים לו בשם פרטי כבר מבדיל אותו איכשהו, אבל, כמובן, גם כן עושה אותו הבן אדם הזה. אז אם אנחנו מצליחים לא לתת שם, אז אנחנו שוב פעם יותר מתקרבים למקור. אם אנחנו מצליחים גם לראות את זה שאנחנו נותנים לו פלוס ומינוס, אנחנו עוד יותר קרובים למקור כי כמו שאמרו בצדק, אמרה דורית אני נותן לו פלוס, אני נותן לו מינוס, אבל זה אני נותן לו, זה לא בתוכו, זה לא שורד זה דבר חיובי ולא שקוץ זה דבר שלילי אם אני רואה את זה מה זה? זה כאילו ציפור ונאצים, זה כאילו, זה ממש, כי אני לא מוצא שום דבר, א', שאני צריך לעשות בעניין, להגיד למה שלא עכשיו. זהו, קודם כל להגיד לך, עכשיו, פרצתי את הגדלת, שאיזה יכול להיות לא לא מסדר. מישהו חושב שזה אמיתי... מזיקים. זה לא יכול להיות. מישהו חושב לי, לי איך זה יכול כן, יכול להיות ש... שקשים. קשיב, תעוף מעליך על סיפור. קטן, ראש, חיוק. כן. מי אמר שהאילונים מביאים את זה חיות תקופניות נוראית. לא, אבל אם לא, שוב, אם לא פיתחת כלפיו שום attitude, אתה מחבב. ואם הוא ייפול? אה, אתה לא באמת מחבב. אני מחבב את ה... נו שזה. את הלוק. כן. וגם מזיזה את הראש אחרי קולך, ונגיבה. אה, כן, זה ציפור. צוצלת. זמננו עבר. טוב.